Стефані Майєр Сутінки Я ніколи особливо не замислювалася над тим, як доведеться померти. Хоча протягом кількох останніх місяців підстав було аж забагато. Хай там як, я ніколи б не уявила смерть саме такою. Майже не дихаючи, я вдивлялася крізь довгу залу в темні очі мисливця, а він приязно поглядав на мене. «Померти, щоб міг жити інший? Той, кого кохаєш. Не найгірший спосіб попрощатися з життям. Благородний навіть. Це чогось варте. Я усвідомлювала, що якби не поїхала до Форкса, то зараз не дивилася б у вічі смерті. Та страх не міг змусити мене пошкодувати про ухвалені рішення. Коли життя дає шанс здійснити мрію, що перевершує всі сподівання, нерозумно сумувати, коли мрія добігає кінця». Мисливець дружньо посміхнувся і повагом рушив до мене, щоб принести смерть. Розділ перший. З першого погляду. Коли ми з мамою їхали до аеропорту, вікна в автівці були опущені. Стовпчик термометра показував плюс 24. Над Феніксом височило ідеально блакитне, безхмарне небо. Я вдягнула улюблену білу мережевну блузку без рукавів і на шнурівці. Вдягнула, як прощальний жест, тримаючи на довгу куртку з каптуром. На півострові Олімпік, що на північному заході штату Вашингтон, у полоні майже постійних темних хмар, розташувалося на велике містечко Форкс. Містечко, де всупереч будь-якій логіці небо плаче частіше, ніж деінде в Сполучених Штатах. Від його всюди сущих непривітних сутінків мама втекла, коли мені виповнилося кілька місяців. До 14 років мене змушували збувати там один літній місяць. Потім я твердо наполягла на своєму. Три наступні літа мій тато Чарлі відпочивав два тижні у Каліфорнії. У Форкс я наразі вирушала у добровільне вигнання – цей учинок викликав у мене самої неприхований жах. Я ненавиділа Форкс і обожнювала Фенікс. Любила сонце і палючу спеку. Любила енергійне велике місто. Бело, сказала мама останнє, – «напевно в тисячний раз, перш ніж я сіла на літак». «Ти зовсім не мусиш цього робити». Ми з мамою дуже схожі, тільки у неї коротке волосся і мімічні зможки біля губ. Я пильно поглянула у її великі, по дитячому широко розплющені очі відчула справжній страх. Як я можу залишити мою люблячу, дивакувату, дорогу, боязку маму саму, хто про неї піклуватиметься? Звичайно, тепер у неї був філ швидше за все рахунки сплачуватимуться, холодильники, бак у машині не спорожніють. Буде кому зателефонувати, коли вона заблукає. Але все ж, я хочу поїхати, довелося збрехати. Я не великий майстер обманювати. Але ці слова я так часто повторювала останнім часом, що вони прозвучали майже переконливо. «Передавай привіт, Чарлі!» «Обов'язково!» «Скоро побачимось!» – упевнено сказала вона. «Ти можеш повернутися додому, коли забажаєш. Я приїду, тільки нам буде потрібно!» За обіцянкою крилася примара самопожертви. Я чітко бачила це у маминих очах. «Не хвилюся за мене!» – поквапилася я запевнити її. «Все буде чудово! Я люблю тебе, мамо!» Вона міцно-міцно обійняла мене. Я сіла на літак, а вона поїхала додому. На мене чекав 4-годинний переліт з Фенікса до Сієтла, ще одна година в маленькому літаку, приземлення у Портенджелесі, энджелесі і годинна поїздка на машині до Форкса. Політ мене не турбував, одначе година на одинці з Чарлі викликала певне занепокоєння. Чарлі у цій ситуації повівся дуже мило, він здавався страшенно задоволеним із того, що я вперше виявила бажання пожити з ним тривалий час. Він уже встиг записати мене до місцевої школи і збирався допомогти у пошуках автомобіля. Та ми з Чарлі були просто приречені на складні моменти. Жодного з нас не можна назвати балакучем. А я до того ж не вмію говорити ні про що. Я знала, батька не могло не спантеличити моє рішення. Як і мама раніше, я ніколи не робила таємниці з нелюбові до Форкса. Коли ми приземлилися у Порт-Анджелесі, за ілюмінаторами падав дощ. Я не вбачала в цьому знамення. Так мало бути. Я заздалегідь попрощалася з сонечком. Чарлі чекав на мене в поліцейській машині. Нічого дивного, звісна річ. Він – шеф поліції Форкса, захисник спокою добропорядних громадян. Однією з головних причин, чому, незважаючи на обмеженість власних фінансів, я хотіла придбати машину – було небажання роз'їжджати по місту в автомобілі з блимавками на даху. Ніщо так не заважає нормальному пересуванню, як копи. Чарлі однією рукою незграбно пригорнув мене, коли я перечепилася, спускаючись із трапа. «Радий бачити тебе, Білко», – сказав він, усміхаючись і воднораз підхоплюючи мене і не даючи впасти. «Ти зовсім не змінилася. Як поживає Рене?» «З мамою все добре. Я теж рада тебе бачити, тату». Мені не дозволяли називати його Чарлі в лице. У мене було небагато валіз. Більша частина мого одягу не годилася для штату Вашингтон. Ми з мамою витягнули на світ Божий усі можливі і неможливі запаси, щоб поповнити зимовий гардероб. Та він від того не набагато збільшився. Мої пожитки легко помістились у багажник поліцейської автівки. «Я саме знайшов хорошу для тебе цілком пристойну машину. Дешевше не буває» заявив Чарлі, перш ніж ми встигли пристібнути ремені. «Яку машину?» «Мене збентежили слова «хорошу для тебе», а не для мене вона нехороша?» «Ну, власне, це пікап, «Шевроле». «Де ти його знайшов?» «Пам'ятаєш Біллі Блека з Лапуша?» «Лапуш? Крихітна індіанська резервація на самому узбережжі. «Ні». «Колись улітку він ходив із нами на риболовлю», підказав Чарлі. «Принаймні, я збагнула, чому не пам'ятаю Біллі я доклала чимало зусиль, щоб стерти з пам'яті болісні й неприємні спогади. Він зараз в інвалідному візку, вів далі Чарлі, у відповідь на моє мовчання. Авто йому не потрібне, от він і запропонував віддати його за дешево. Якого машина року? На обличчі Чарлі було написано відчайдушне сподівання, що я не поставлю цього запитання. Знаєш, білі добряче попрацював над двигуном, йому не більше двох трьох років, чесно. «Сподіваюсь, Чарлі не був про мене настільки низької думки, щоб очікувати, ніби тут я легко здамся. Коли він її купив?» «Думаю, у 84-му». «Новою?» «Ні. Гадаю, новою вона була десь на початку 60-х, ну, не пізніше кінця 50-х». Скромно зізнався він. «Ча... Тату, я нічого не тямлю в машинах. Коли щось зламається, я не зможу її полагодити. А слюсар дорого для мене». «Белло, клянуся». Ця штучка працює як годинник. Теперішнім машинам далеко до такої якості. «Штучка», – подумала я про себе. Врешті-решта згодиться як прізвисько у крайньому разі. «А дешево, це скільки?» – поставила я головне запитання. Тут я не могла дозволити собі йти на поступки. «Сонечко, я вже ніби, так би мовити, купив її для тебе, як подарунок на входини». Чарлі Крадькома прохально поглянув на мене. «Ого, машина!» «Задарма. Не варто було, тату. Я сама збиралася купити автівку». «Мені не шкода. Я хочу, щоб ти була тут щасливою». Говорячи це, Чарлі дивився просто на дорогу. Йому нелегко було висловлювати почуття в голос. Цю рису характеру я успадкувала від Чарлі. Тож, коли я відповідала, мій погляд так само блукав десь попереду машини. «Дуже мило з твого боку, тату. Спасибі. Я дуже вдячна». Йому не обов'язково знати, що для мене щастя і Форкс – поняття несумісні. Він не повинен страждати, як я. А даровані машині в зуби чи топак у двигун не заглядають. «Ну, от ти і вдома», – пробурмотів Чарлі, зніяковівши від моєї вдячності. Дорогою ми перекинулися парою слів про погоду, яка, звісно, була дощовою. На цьому розмови закінчилися. Ми мовчки дивились у вікна. Мушу визнати, краса навколо була неймовірна – все зеленіло. Мох укривав стовбури дерев, серпанком звисав із гілок. На землі росла папороть, Навіть повітря відливало смарагдами, просочуючись крізь листя. Забагато зелені. Чужа планета. Тим часом ми під'їхали до будинку Чарлі. Він досі мешкав у маленькому будиночку на дві спальні, котре вони з мамою придбали відразу по весіллі. Навіть не відразу, просто за час шлюбу, бо після відразу не було нічого. Тут, прямо на вулиці перед незмінним будинком, була припаркована моя нова, в сенсі нова для мене, машина. Вона мала вицвіло червоний колір, великі квадратної форми крила і схожу на цибулину кабіну водія. На мій подив авто мені сподобалося. Я не знала, як воно поведеться на дорозі, але могла уявити себе за його кермом. Плюс воно належало до поважних залізних монстрів, які неможливо розтрощити. Такі машини без жодної подряпини зазвичай красуються на місці аварії, в оточенні куп металобрухту, що колись були іномарками. Ого, татку, яка краса! Дякую! Тепер огидне завтра було трішки менш жахливим. Мені не доведеться обирати між прогулянкою у дві милі під дощем до школи і поїздкою у машині шефа поліції. Я радий, що тобі сподобалося. Похмуро відповів знову зніяковіли Чарлі. Ми віднесли речі на гору за один раз. Мені віддали західну спальню, що вікнами гляділа на вулицю. Кімната була знайомою. Вона належала мені від народження. Дерев'яна підлога, блакитні стіни, трикутна стеля, пожовклий тюль на вікнах стали частиною мого дитинства. Чарлі лише замінив колиску на ліжко і поставив письмовий стіл, коли я подорослішала. Зараз на столі стояв старенький комп'ютер. Модемний дріт змігівся по підлозі до найближчого телефонного гнізда. «Мамина умова». Щоб ми постійно були на зв'язку Крісло Гойдалка, котре пам'ятало мене немовлям незворушно завмерло у кутку У будинку була одна маленька ванна на горі, біля сходів Ми з Чарлі користуватимемося нею разом Та я намагалася не зосереджуватися на цьому фактові Одна з найкращих рис Чарлі Він ніколи не мозолить очей От і зараз він залишив мене саму Щоб я могла розпакувати речі та влаштуватися Для мами це був би завеликий подвиг як добре залишитися на самоті, без необхідності всміхатися і вдавати задоволення. Яке полегшення бездумно дивлятись у суцільну стіну дощу за вікном і відчувати, як біжать по щуці сльозинки. Я була не в гуморі плакати по-серйозному. Ні, ще буде час перед сном, коли мені доведеться думати про наступний ранок. Старшу школу міста Форкс відвідувала нереальна кількість учнів. 357, тепер уже 358 – у моїй старій школі тільки учнів першого класу нараховувалося не менше сімох сотень. Тут діти виростали разом. Їхні прадідусі й прабабці ходили до одних ясел. Я буду новою дівчиною з великого міста. Цікавинкою, посміховищем. Напевно, якби на вигляд я була як типова дівчина з Фенікса, це можна було б використати як перевагу. Та в плані зовнішності я не була своєю ніде. По ідеї, я мала б бути засмаглою спортивною білявкою, волейболісткою або лідером групи підтримки. Такою всі уявляють дівчиною сонячної долини. Натомість я вирізнялася шкірою кольору слонової кістки, яку не брала жодна засмага, хоча не мала ані блакитних очей, ані рудого волосся. Я завжди була стрункою, але тендітною, ніяк не спортсменка, і не володіла необхідною координацією та швидкістю реакції, щоб займатися спортом. Не перетворюючись на посміховисько І не наражаючи на небезпеку Себе саму й тих, кому не пощастило занадто наблизитися Склавши одяг у старий сосновий комод Я взяла сумку з косметикою І попрямувала до спільної ванни Щоб освіжитися після подорожі Розчисуючи заплутане вологе волосся Я роздивлялася обличчя у дзеркалі Можливо, справа була в освітленні Але шкіра здавалася хворобливо-землистою Вона буває красивою Чистою і майже напівпрозорою, неймовірного кольору. А зараз цей колір зник. Бліде відзеркалення змусило мене визнати, що я собі брешу. Річ не лише у зовнішності. Це не єдина причина. Якщо я не змогла знайти своє місце у школі з трьома тисячами учнів, то які шанси у Форксі? Я не вміла знаходити спільну мову з людьми свого віку. І, правду кажучи, не свого теж, час від часу. Навіть мама, найближча мені людина на землі – не могла похвалитися гармонією у стосунках зі мною. Ми наче розмовляли різними мовами. Інколи мені ставало цікаво, чи бачать мої очі те саме, що й очі інших людей. Можливо, проблема крилася в моїй голові? Втім, причина не важлива. Результат – ось що має значення. Завтра все тільки почнеться. Тої ночі мені не спалося, незважаючи на те, що я добре виплакалася перед сном. Постійне шипіння дощу на даху і завивання вітру за вікном не стихало ні на мить. Я натягнула вицвілу стареньку ковдру аж на голову, пізніше примостивши зверху подушку. Та мені не вдалося заснути раніше опівночі, півночі, коли дощ трохи стих і перейшов на спокійніший ритм. Все, що я побачила з вікна вранці, нескінченно пелену густого туману. Я відчула, як десь глибоко всередині прокидається клаустрофобія. У Форксі ви не побачите неба. «Місто схоже на клітку». Сніданок із Чарлі не передбачав розмов. Батько побажав мені удачі у школі. Я подякувала, розуміючи, що побажанням не судилося здійснитися. Удача, як правило, мене обминала. Чарлі першим пішов із дому до поліцейського відділку, котрий заміняв йому дружину і сім'ю. Потім я сиділа за старим квадратним дубовим столом на одному з трьох різнокаліберних стільців і здійснювала оляд маленької кухні, Зі старими панельними стінами, вкритою білим лінолеумом-підлогою та яскраво-жовтими шавками Нічого не змінилося Вісімнадцять років тому це мама пофарбувала шавки, щоб принести в дім трохи сонячного світла Над маленьким каміном у суміжній крихітній залі стояв ряд світлин Весільне фото мами і тата, зроблене у Лас-Вегасі «Ми втрьох у лікарні після мого народження», – клацнула добросердна медсестра Серія моїх шкільних світлин аж до минулого року. Дивно дивитися на них. Треба буде простежити, щоб Чарлі їх кудись переставив, принаймні на час мого тут перебування. Тут, у цьому будинку, ставало до болю ясно, що Чарлі так і не оговтався від розриву з мамою. У мене защіміло на серці. Не хотілось приїздити до школи зарано, але вдома я більше не могла залишатись. Я вдягла куртку, щось на кшталт скафандра, і вискочила під дощ. На дворі досі мрячило, але я не встигла промокнути, поки дістала ключ, що звично лежав під карнизом біля дверей, і замкнула дім. Хлюпання нових водостійких черевиків лунало, як втілення без виходів. Мені так бракувало звичного шурхотіння гравію під ногами. Хотілося зупинитися, щоб помилуватися пікапом, але це було нереально. Я поспішала вирватися з молочної вологи що оповила голову і чіплялася до волосся під каптуром. Всередині пікапа виявилося приємно і сухо. Біллі та Чарлі, вочевидь, помили його, але м'які коричневі сидіння досі ледь відчутно пахли тютюном, бензином і м'ятою. На моє полегшення двигун завівся швидко, але дуже гучно, сповістивши про себе пронизливим ревом. Що ж, старий пікап просто зобов'язаний мати якийсь недолік. Неочікуваний бонус. Запрацювало до потопне радіо. Знайти школу було нескладно, хоча я ніколи раніше там не бувала. Вона, як і більшість місцевих установ, містилися на центральній вулиці. З вигляду ви не сказали б, що це школа. Мене змусила зупинитися табличка. Школа нагадувала шерегу схожих будинків, зведених із червоновато-коричневої цегли. На подвір'ї росло стільки дерев і кущів, що з першого погляду я не змогла визначити розміри будівлі. «І це освітній заклад?» – подумала я ностальгійно. «Де солідні паркани? Металодетектори?» Я припаркувалась перед першою будівлею. Над невисокими дверима красувався напис «Дирекція». Я не помітила інших машин, тому зрозуміла, що порушую правила, але вирішила. Краще розпитати всередині, ніж їздити кругами під дощем, як дурепа. Я неохоче вилізла із затишної кабіни пікапа і пішла вздовж вузенької, вимощеної каменем доріжки, обсадженої темним живоплотом. Перш ніж відчинити двері, я глибоко вдихнула. Усередині приміщення виявилося яскраво освітленим і теплішим, ніж я очікувала. Дирекція була невеликою. Я побачила маленький зал очікування з оббитими тканиною розкладними стільцями, недорогим килимом з оранжевим візерунком, нагромадженням об'яви подяк на стінах, чималий і гучний годинник. Стояло багато квітів у великих пластикових вазонах, наче на дворі недостатньо зелені. Кімнату розділяла на двоє, велика стійка з дротяними кошиками повними паперів і яскравими оголошеннями пришпиленими на дошці. За стійкою стояло три столи. За одним із них сиділа повненька руда пані в окулярах. На ній була фіолетова футболка, від одного погляду на яку я відчула себе вдягненою, як цибулинка. Руда пані підвела очі. «Прошу!» «Я Ізабила свон», – повідомила я і помітила проблиск цікавості у погляді пані. Я передбачала неминучість міських пліток. Донька невіженої колишньої дружини шефа поліції нарешті повернулася додому. Звичайно, сказала жінка, переглянувши завбачливо складену купу паперів на столі і знайшовши те, що шукала. Ось твій розклад і карта школи. Вона поклала кілька аркушів на конторку, щоб показати мені. Секретарка пройшлася по списку моїх уроків, показуючи найкращий шлях до кожного кабінету на мапі, і видала бланк, який треба було повернути в кінці дня з підписами всіх викладачів. Нарешті вона всміхнулася, та, як і Чарлі, висловила надію, що мені сподобається у Форксі. Я вишкірилася у відповідь так переконливо, як тільки могла. Коли я йшла назад до пікапа, почали прибувати інші учні. Я об'їхала навколо школи за усіма правилами і вдоволено відмітила, що більшість машин старші за мою, нічого ультрамодного. Вдома я мешкала на небагатій околиці, що входила до району Райська долина Мерседеси і Порші були звичною річчю на учнівській стоянці Тут найкрасивіша машина, сяюче Вольво, що стояло осторонь від інших Тим часом я тільки не опинилася на місці, вимкнула двигун, аби гучне ревіння не привертало до мене уваги У пікапі я проглянула карту, намагаючись відразу її запам'ятати Сподіваюсь, мені не доведеться цілий день ходити, втупивши в неї носа я запхала все необхідне до сумки, перекинула її через плече і глибоко вдихнула. «Раз плюнути!» – апатично збрехала я собі. «Ніхто мене не покусає!» Врешті-решт я видихнула і вийшла з машини. Йдучи тротуаром, заповненим підлітками, я якнайнижче натягнула на голову каптур. «Проста чорна куртка не вирізнялася серед натовпу», – зауважила я з полегшенням. «Коли я минула кафетерій, корпус номер три відшукався легко». Велика чорна трійка на білому квадраті прикрашала східну стіну будівлі. Моє дихання поступово прискорювалося, пропорційно наближенню до дверей. Заходячи всередину слідом за двома власниками плащів у НІСЕКС, я зробила спробу затамувати подих. Клас виявився невеликим. Народ переді мною зупинявся ледвине в дверях, щоб повісити плащі на довгий ряд гачків. Я вчинила аналогічно, звернула увагу на двох дівчат, Блондинку з білосніжною шкірою і другу, також бліду, але з русявим волоссям. Принаймні, моєю шкірою тут нікого не здивуєш. Я віднесла бланк учителеві, високому чоловікові з залисинами, містеру Мейсону, якщо вірити і мені, табличці на столі. Прочитавши прізвище, він витріщився на мене. Не надто то початок. Звісно, я почервоніла, як буряк. Та він принаймні не став представляти мене класові, а відправив до порожньої задньої парти. Це мало б ускладнити однокласникам процес витріщання на мене, але якимось дивом їм це все одно вдавалося. Я не відривала очей від списку літератури, який учитель вручив мені. Класика. Бронте, Шекспір, Чосер, Фолкнер. Все вже прочитано. Це заспокоювало і навіювало нудьгу. Цікаво, мама погодиться вислати папку старих творів, чи вважатиме це нечесним». Я прокручувала в голові різноманітні аргументи для нашої розмови, поки викладач був не вдалі. Коли пролунав дзвоник, гугнявий гудок, цибатий хлопчина з проблемною шкірою і вугільно-чорним прилизаним волоссям перехилився через прохід, щоб поспілкуватися зі мною. «Ти Ізабелла Свон, правильно?» Він скидався на занадто запобігливого члена шахового гуртка. «Белла», – виправила я його. Кілька сусідніх пар обернулися назад, щоб подивитися на мене. «Який у тебе наступний урок?» – запитав він. «Довелося залізти до сумки. М правознавство у Джеферсона у шостому корпусі. Я не могла уникнути погляду цікавих очей співрозмовника». «Я йду до четвертого корпусу і можу тебе провести». «Точно, містер за попадливість». «Я Ерик», – додав він. Я обережно всміхнулася. «Дякую. Ми вдягли куртки і вискочили під дощ, який знову перещив, дай Боже». Можу заприсягтися, кілька людей йшли достатньо близько від нас, тримаючись на зручній для підслуховування відстані. Сподіваюсь, я не стаю параноїком. «Форкс не зовсім схожий на Фенікс, так?» – поцікавився Ерик. «Ані трохи». Там не часто дощить?» «Три-чотири рази на рік». «Ого, це як там?» – здивувався він. «Сонячно», – відповіла я. «А ти не дуже засмагла?» «Моя мама – частково альбінос. Ерік нерішуче роздивлявся моє обличчя. Я зітхнула. Схоже, хмара і почуття гумору поєднуються кепсько. Пару місяців такого життя, і я забуду слово «сарказм». Ми пройшли повз кафетері у зворотньому напрямку до південних корпусів за спортзалом. Ерик провів мене до дверей, хоча напис на них не відрізнявся двозначністю чи заплутаністю. «Счасти тобі!» – побажав він, коли я взялася за дверну ручку. «Може, ще зустрінемося сьогодні на уроках?» – додав він із надією. Я загадково посміхнулася і зайшла всередину. Решта ранку минула приблизно у тому ж дусі. Викладач тригонометрії, містер Ворнер, якого я так чи інак зненавиділа б за його предмет, єдиний змусив мене вийти перед класом і назвати своє ім'я. Я затиналася, червоніла і перечепилася об власні черевики, повертаючись на місце. Після двох уроків я запам'ятала кілька обличчя з кожного заняття. Завжди знаходилися сміливіші учні, котрі представлялися перші і цікавилися, чи подобається мені у Форксі. Я намагалася відповідати дипломатично, але здебільшого беззастережно фантазувала. Принаймні, щоб знайти корпуси, карта мені не знадобилася. Одна дівчина сиділа за сусідньою партою на тригонометрії та іспанській мові. Потім ми разом пішли в кафетерій на ланч. Вона була мініатюрна, сантиметрів на десять нижче за мої метр шістдесят три – але її непокірні чорні кучері майже згладжували різницю у зрості. Я не запам'ятала її імені. Мені залишалося тільки всміхатися і кивати, поки вона теревинила про уроки та вчителів. Я не стежила за розповіддю. Ми сиділи у кінці довгого столу з кількома її друзями, з котрими вона мене познайомила. Їхні імена вилетіли з моєї голови тої миті, як вона їх вимовила. На них здавалося справила враження розкутість дівчини у спілкуванні зі мною. Хлопець з англійської, Ерик, помахав рукою з протилежного кінця зали. Там, у їдальні, намагаючись підтримати розмову з сімома набридливими незнайомцями, я вперше побачила їх. Вони сиділи у кутку кафетерію, у найдальшому кутку до довжелезної зали. Їх було п'ятеро. Вони сиділи мовчки, не торкаючись їжі, хоча перед кожним стояла повна таця. На відміну від інших учнів, вони не витріщалися на мене. Я могла спокійно роздивитися їх, не боячись зустрітися поглядом із надміру зацікавленими очима, але зовсім не це привернуло і затримало мою увагу. Вони були цілком різні. З-поміж трьох хлопців, один із темним кучерявим волоссям, був великий і м'язистий, наче професійний культурист. Другий, власник золотавого волосся, вищий, стрункіший, але також міцно збудований. Третій, високий, тоненький, не такий кремезний, зі скуйовдженою шевелюрою кольору бронзи. Він більше за решту скидався на підлітка. Інших можна було радше прийняти за студентів, або навіть учителів, ніж за учнів старшої школи. Дівчата зовні являли собою повну протилежність. Висока мала величний вигляд. З ідеальною фігурою моделі, що рекламує купальник у глянцевому журналі, вона належала до типу дівчат, котрі неминуче завдає удару по самооцінці всіх представниць прекрасної статі, що перебувають поруч. Її золотаве волосся вишуканими хвилями затуляло половину спини. Маленька нагадувала ельфійку, тоньосінька до неможливості, з мініатюрними рисами обличчя і чорним, як воронове крило, короткостриженим волоссям, що стирчало на всі біч. І все ж усі п'ятеро були дивовижно неймовірно схожі. Всі смертельно бліді, більше за інших учнів у місті, що не знає сонця. Біліше за мене — Альбіноса. Незважаючи на разючу відмінність у кольорі волосся, всі мали темні-темні очі. А ще — тіні під очима, багряні, схожі на синці круги. Ніби всі п'ятеро страждали на безсоння, чи колись давно зламали носа, й от-от мають йти останні сліди. Хоча їхні носи, всі їхні риси, обличчя були чіткими, ідеальними, загостреними. Та я не могла відірвати від них погляду з іншої причини. Я витріщалася на них тому, що їхні обличчя, такі різні і такі схожі, були неприродно, нелюдськи, божественно красивими. То були обличчя, які ви очікуєте побачити, хіба що на опрацьованих фотошопом сторінках журналу мод, або на картинах давніх майстрів, обличчя янголів. Важко було визначити найвродливішого, можливо, ідеальна білявка або хлопець з бронзовим волоссям. Вони дивилися в нікуди, ні одне на одного, ні на інших учнів, ані на щось конкретне, наскільки я могла судити. Поки я спостерігала, маленька дівчина підвелася, взяла тацю, так і не відкрита содова, не надкушене яблуко, і рушила швидко граційним кроком сарни, що прямує до водопою. Я зі здивуванням спостерігала за її гнучкими рухами танцівниці, доки вона не виконала в містаці на смітник і не прослизнула крізь двері швидше, ніж я встигла кліпнути оком. Я рвучко повернулася до сусідів, котрі нічим не виявили здивування. Хто вони? запитала я у дівчини з іспанської, чиє ім'я вислизнуло з моєї пам'яті. Коли вона поглянула у протилежний бік кімнати, щоб упевнитися, про кого йдеться, хоча, либонь, здогадалася з інтонації запитання. Найтиндітніший, ймовірно наймолодший серед усіх хлопець, раптово теж подивився на неї. Його погляд затримався на ній на хвильку, потім магічне полум'я темних очей зупинилося на мені. Він миттєво відвів погляд, швидше за мене, хоча я відразу в незрозумілому занепокоєнні опустила очі додолу. Під час короткого удару блискавки погляду на обличчі хлопця не з'явилося жодної емоції. Виглядало так, ніби вона назвала його на ім'я – і він мимоволі поглянув, хто кличе його, втім заздалегідь вирішивши не відповідати. Моя сусідка, як і я, зніяковіла захихотіла, втупившись у стіл. «Це Едвард і Емет Калене, та Розалія і Джаспер Гейли, дівчина, яка щойно вийшла, Аліса Кален. Вони всі живуть із лікарем Каленом і його дружиною», – прошепотіла вона. «Я крадькома зиркнула на юного красення. Наразі він розглядав тацю». Довгими білими пальцями розкришуючи бублик Рот хлопця швидко рухався Та ідеальні вуста майже не розтулялися Інші троє дивилися в нікуди Проте мене не залишало відчуття, що він тихо з ними говорить Незвичні, непоширені імена, подумалось мені Так звали наших дідусів і бабусь Втім, може це місцева мода Та деційні імена маленьких містечок Нарешті я пригадала, як звали мою сусідку Джесика Абсолютно пересічне ім'я в одному з класів удома було дві Джесики. Вони дуже привабливі. Я вийшла на стежку війни з навмисним приховуванням фактів. Так, погодилась Джесика знову захихотівши. Але вони вже разом. Еммет Розалія, Джаспер і Аліса я маю на увазі. Вони живуть разом. У її голосі забринів увесь шок і осуд маленького містечка, критично подумала я. Але правду кажучи, Варто визнати такий стан справ навіть у Феніксі викликав би плітки. Хто з них Калини? запитала я. Вони не схожі на родичів. А вони не кровна рідня. Містер Кален дуже молодий, йому не більше як тридцять. Їх усиновили гейли, брат і сестра, двійнята, вихованці Калинів. Вони здаються за дорослими для вихованців. Зараз Джасперу й Розалі вісімнадцять років, а живуть вони у місіс Кален з вісьмох. Вона їхня тітка чи щось таке. Це дуже мило з боку подружжя Калинів – піклуватися про дітей, коли вони самі такі молоді. «Мабуть, так?» – мляво погодилася Джесика. У мене склалося враження, що вона з якоїсь причини недолюблює лікаря й його дружину. Беручи до уваги те, як вона дивилася на їхніх всиновених дітей, я ризикнула зробити висновок щоріч у заздрості. «Я думаю, що місіс Калин не може мати дітей, так от?» – додала Джесика, ніби це применшувало доброту Калинів. Під час розмови мої очі знову і знову прикипали до столу, де сиділа дивна сімейка. Вони продовжували вдивлятися у стіни і нічого не їли. «Вони завжди мешкали у Форксі», – поцікавилась я. «Бо я б точно звернула на них увагу під час попередніх літніх відвідин». «Ні», – відповіла Джесика тоном, що передбачав очевидність факту навіть для такого новачка, як я. «Вони приїхали два роки тому, звідкись з Залязки». Жаль і полегшення водночас зародилися в моєму серці. Жаль тому, що якими прекрасними не були калини, вони залишалися чужими, місто не прийняло їх. Полегшення мені принесло усвідомлення, що я не єдиний новачок у Форксі, і явно не найцікавіший. Поки я роздивлялася їх, наймолодший той, що з каленів, відірвав очі від стіни і зустрівся зі мною поглядом. Цього разу я помітила зацікавлення, і я одразу відвернулася але встигла зауважити неясне очікування в його очах. «Як звати хлопця, мідного шатена?» – запитала я, знову крадькома зиркнувши на нього. Він продовжував дивитися на мене, та це не було схоже на тупе вітріщання інших учнів. Десь на денці погляду ледь помітно бреніло розчарування. Я знову опустила очі. «Це Едвард. Шикарний хлопчина, звичайно, але не раджу марнувати час. Він не ходить на побачення». «І дурному ясно, що у нас немає гідної його принцеси». Вона пирснула. Вірна ознака ображеної гідності. Цікаво, коли він їй відчив. Я прикусила губу, щоб не розсміятися. Потім іще раз поглянула на Едварда. Я не бачила обличчя, але подумала, що щука у нього рухається так, наче він посміхається. Ще за пару хвилин четвірка встала за столу. Всі були винятково граційні. Навіть наймасивніший – культурист. Було в них щось хвилююче – Едвард більше не дивився в мій бік. Я затрималась у кафетерії з Джесикою та її друзями довше, ніж якби обідала сама. Та мені не хотілося спізнитися на уроки в перший день у школі. Одна з нових знайомих, котра завбачливо нагадала мені, що її звати Анджела, також збиралася на урок біології. Ми разом мовчки попрямували до класу. Вочевидь, жодна з нас не вирізнялася нав'язливістю. Коли ми зайшли до класу, Анджела відразу сіла за лабораторний столик, Точну копію тих, що залишилися в Каліфорнії. Місце біля неї виявилося зайнятим. Власне, за жодним столиком не було вільних стільців. За жодним, окрім одного. Біля центрального проходу, поруч із єдиним вільним місцем, я впізнала незвичну шевелюру Едварда Калена, Повзучи проходом, щоб відрекомендуватися вчителеві і отримати автограф на бланк, я крадькома спостерігала за Едвардом. Коли я проходила повз, він різко закам'янів на стільці та знову втупився в мене. Наші погляди зустрілися. На його обличчі застиг дивний вираз. Неприязний. Розлючений. Я миттю відвернулася, шокована, і відразу почервоніла до кінчиків пальців. Я перечепилася і поцілувалася б з підлогою, якби не встигла схопитися за найближчий столик. Дівчисько за злощасною партею вишкірило зуби. Я помітила очі в Едварда чорні. «Чорні, як ніч». Містер Баннер підписав бланки, вручив підручник без жодного натяку на таке безглуздя, як відрекомендуватися класові. Я відчула, з ним проблем не буде. Звісно, йому не залишилось нічого, крім відправити мене до єдиного вільного столика посередині класу. Прямуючи на місце, я уважно роздивлялася підлогу, спантеличена ворожістю Едварда. Я поклала книжку на стіл і сіла не підводячи очей, але помітила бічним зором, як Едвард змінив позу. Він відхилився якнайдалі від мене, відсунувся на краєчок стільця і відвернувся, ніби відчувши неприємний запах. Я непомітно понюхала волосся. Воно пахло полуницею, ароматом мого улюбленого шампуню. Абсолютно неспецифічний запах. Я перекинула коси на правий бік, щоб вони темною запоною відокремили нас одне від одного. Я намагалася зосередитись на уроці. На жаль, лекція була з будови клітин, матеріалу, який я проходила в старій школі. Все одно я уважно конспектувала, не відводячи очей від зошита. Я не могла втриматися від спокуси час від часу скосити оком крізь завісу волосся на дивного сусіду по парті. Протягом уроку він не змінив пози, застигнувши на краю стільця якнайдалі від мене. Я бачила, що рука, котра лежала на лівій нозі, була стизнута в кулак. Сухожилля рельєфно випиналися з-під блідої шкіри. Едвард так і не розтиснув кулака. Закасані до ліктів довгі рукави білої сорочки демонстрували під ніжною шкірою наподив міцний мускулясте передпліччя. А він зовсім не скелетик, як видається, надлі кримезного брата. Урок тягнувся цілу вічність. Цікаво, мені здавалося так, тому що навчальний день нарешті добігав кінця, чи тому що я чекала, доки розтиснеться кулак? Надії виявилися марними. Едвард продовжував сидіти незворушно, як статуя, наче не дихаючи. Що з ним відбувається? Він завжди так поводиться? Мабуть, я зробила неправильні висновки зі слів Джесики в кафетерії. Можливо, вона не настільки упереджена, як я подумала. Бо ми ж з ним навіть не знайомі. Я для нього одна з багатьох євених дочок. Тим часом я знову крадькома зеркнула на нього, про що відразу пошкодувала. У чорних очах, що пильно дивилися на мене, Палали відразу й у Я стрепенулась і вдихнулася в стілець. Десь у підсвідомості промайнув вислів, якби погляд міг убивати. В цю мить голосно задзеленчав дзвоник, змусивши мене підстрибнути, а Едварда Калина встати. Граційно звівшись на ноги, він виявився вищий, ніж я гадала. І не повертаючись до мене обличчям, він зник із класу, перш ніж решта учнів вийшли за столів. Я й далі сиділа за партою. Безпомічно дивлячись йому вслід. Підле створіння. Так нечесно. Я почала потихеньку збиратися з думками, намагаючись угамувати гнів, що переповнював мене, поки той не пролився сльозами. Не знаю чому, але мій гнів найчастіше виплюскується через сльозові протоки. Коли я розізлюся, починаю плакати. Принизлива тенденція. Ти і забила свон? почувся хлоп'ячий голос. Мій погляд наштовхнувся на симпатичного хлопця з ляльковим личком і добряче загиленим світлим волоссям, що стирчало гостренькими шпичаками. Хлопець приязно усміхався і явно не думав, що від мене тхне. «Белла», – сміхнулася я у відповідь. «А я Майк». «Привіт, Майку». «Допомога у навігації до наступного класу потрібна?» «Я зараз збираюся до спортзалу. Гадаю, знайти його нескладно». «І в мене там наступний урок». Майк здавався приємно здивованим, хоча це було невелике диво у маленькій школі. Ми разом попрямували до спортзалу. Майк виявився балакучим хлопцем. Його рот майже не стулявся, що полегшувало розмову. До десятьох років він жив у Каліфорнії, тому уявляв, що для мене значить відсутність сонця. З'ясувалося, що він відвідує мій англійський клас. Найприємніша людина за сьогоднішній день. Коли ми заходили до спортзалу, Майк поцікавився. «Слухай». «Ти що, вколола Едварда Калина олівцем, чи як? Ніколи не помічав за ним такої поведінки?» Я зіщулилась. Отже, це помітили й інші. Вочевидь, Едвард Кали не завжди так поводився. Я вирішила прикинутися дурепою. «Це той хлопець? Мій сусід на біології?» – наївно запитала я. «Так», – відповів Майк. Збоку видавалося, наче у нього щось дуже болить, не інакше. «Я не в курсі», – здвигнула я плечима. «Ми не розмовляли». Дивний він замість іти до роздягальні Майк плентався за мною. Якби мені пощастило сидіти поруч із тобою, і я б не сидів мочки. Я посміхнулася йому, перш ніж розпрощатися на порозі дівчачої роздягальні. Дружньо налаштований і явно підбиває клинці, та не здатний заспокоїти моє роздратування. Викладач фізкультури, тренер клеп підшукав для мене форму, але не змусив вдягати її на сьогоднішнє заняття. Вдома фізичне виховання було лише два роки у середніх класах. Тут – обов'язковий предмет. Я знаю, Форкс – це моє персональне пекло на землі. Я спостерігала за чотирма одночасними волейбольними матчами. Згадавши, скільки травм було отримано і завдано у часи, коли мені доводилося грати у волейбол, я відчула легку нудоту. Нарешті пролунав останній на сьогодні дзвінок. Я повільно почимчикувала занести бланк до дирекції – Дощ закінчився, чого не можна було сказати про холодний і сильний вітер. Я охопила себе руками. Але зайшовши до теплого приміщення, я ледве не повернулася на 180 градусів і не вискочила назад на холод. Біля столу, просто переді мною, стояв Едвард Каллен. Я впізнала скуйовджене бронзове волосся. Він не почув, як я увійшла, тому я притиснулася до протилежної стіни, чекаючи, поки звільниться секретарка». Низький приємний голос сперечався з секретаркою. Едвард намагався перенести урок біології на інший час. Будь-який інший час. Важко повірити, що все через мене. Мало бути щось інше. Щось, що трапилося до того, як я зайшла до лабораторії. Вираз Едвардового обличчя повинен бути наслідком зовсім іншої причини. Хіба можливо, щоб незнайомець ні сіло, ні впало, так сильно зненавидів мене? Двері знову відчинилися... Холодний вітер помчав кімнатою, зашародівши паперами на столах і закрутивши волосся навколо обличчя. Новоприбула дівчина підійшла прямо до столу, поклала папірець до тротяного кошика і відразу вийшла з дирекції. Едвард Каллен помітно напружився і повільно обернувся, щоб побачити мене. Яке у нього нереально прекрасне обличчя і які пронизливі, наповнені ненавистю очі. На мить я відчула справжній жах, той, від якого волосся стає дибке. Погляд тривалістю у секунду заморозив сильніше за колючий вітер. Едвард повернувся до секретарки. Ні, той ні. квапливо сказав він оксамитовим голосом. Бачу моє прохання неможливо виконати. Дуже дякую за допомогу. Не дивлячись на мене, він різко розвернувся і зник за дверима. Я сумирно попленталася до столу і віддала бланки з підписами. Моє обличчя було неживішим за обличчя Калинів. «Як минув твій перший день, дорогенька?» У голосі секретарки почулися материнські нотки. «Чудово!» – тихо пробурмотіла я. Навряд чи мені повірили. Коли я сіла у пікап, на стоянці було майже порожньо. Автівка здалася мені раєм небесним, домівкою у кляті зеленій глушині. Якийсь час я посиділа всередині, бездумно споглядаючи картину за лобовим склом. Незабаром я замерзла. Час увімкнути обігрівач». Заревів мотор. Я поїхала до будинку Чарлі, намагаючись дорогою не розплакатися.